У 1951-61 роках Міллер працював науковим секретарем інституту для вивчення СССР в Мюнхені. Він натрапив раптом на книжку Олександра Монгайта «Археологія в СССР. Москва, 1955 рік», що вийшла протягом одного-двох років трьома виданнями. Починаючи з сторінки 395-ї, Тут було вміщено іменний покажчик-реєстр понад 250 археологів, що згадуються в праці. Звичайно, уточнив Міллер, в цьому списку не наведено ні одного археолога-емігранта як ворога народу. Тим часом на сторінці 400 виявилося три рядки, що Міллера приголомшили. Пітров Віктор Платонович Родился 1894 года Археология Украины главным образом эпоха полей погребений. филология. Я пережил перед не утребовался від споведи Миллер. 25 років, працюючи весь час как выкладач истории давнего свита та археологии. Щороку бував на археологічних з'їздах в Ленінграді і в Києві і був у досить близьких зв'язках як з Академією історії матеріальної культури, так і з Інститутом археології. А кожне літо працював в археологічних експедиціях. Така велика та довга практика дала мені можливість повністю вивчити та зрозуміти політику КПСС всьому її розвитку та з усіма її змінами, головно стосовно історичних наук, а зокрема археології. Тут на міграції я також увесь час продовжую пильно стежити за всією советською археологічною та історичною літературою. Ця довголітня практика навчила мене читати в советській публікації поміж рядками, бути в курсі советської політики відносно науки та розуміти всі явища тієї політики. Михайло Міллер виходив у своєму аналізі з того, що люксусовий вигляд Монгайтової книжки вказує на пропагандивне та рекламне її призначення. А отже, список археологів покликаний рекомендувати перед усім світом кадри радянської археологічної науки. Такого типу списки, як і взагалі поклики на тих чи інших авторів у радянських виданнях, підлягали особливо суворій цензурі та особливому доборові. Іменний показчик у книзці Монгайта, як справедливо відзначив Міллер, повинен показати Західньому світові, яку велику кількість археологів і науковців має СССР і як високо стоїть там наука. Наведено дуже багато нових, нікому не відомих археологів, у більшості навіть післявоєнної формації. Тим большевики хочуть показати, що в СССР весь час ведеться підготовка кадрів молодих учених, які як найбільш прогресивний елемент посідають в советській науковій праці передове місце. Що ж до емігрантів, то їх не згадують навіть тоді, коли їхнє виключення потягло за собою якусь недокладність у викладі матеріалу в книзі або примусило до явного фальшування фактів. Михайло навів разючі приклади такого фальшування. Так, Ярослав Пастернак, 1892-1969, дослідив старий галич, відкривши в ньому всі основні елементи – Успенський собор, Золотий тік, князівське поховання тощо. 1944 року вийшло в світ його капітальна монографія. Однак у Радянському Союзі Ярослава Пастернака – автора синтетичної монументальної праці «Археологія України» Торонто, 1961 рік, згадувати не годилось. І Олександр Монгайт написав, що в останні роки розкопи Галича провадили якісь молоді археологи, які нібито відкрили Успенський собор. Професор Петро Корінний, 1894-1972 рік, Багато років вивчав трипільську культуру. Він відкрив невідому доти місцеву білогрудівську культуру кінця бронзового віку. У 20-х роках створив і очолив музейне містечко у Києві, як звався тоді Києво-Печерський історично-культурний заповідник.